Hogy ez mekkora vállalkozás, arra azt hiszem kár szót vesztegetnem, mint ahogy arra is, hogy több millió társunk hány munkaúrájába került az, hogy idáig juthattunk. Nem akarok sokat beszélni. Utunk célja, mint önök is tudják, a Földtől körülbelül 12 fényévnyi távolságra levő Ceti csillag. Ennél közelebb is vannak ugyan olyan álló csillagok, melyek körül a tudománya miénkhez hasonló bolygórendszert tételez fel, de az űrhajózási tanácsnak bizonyára alapos okai voltak, hogy éppen erre esett a választása. Feladatunk továbbá, hogyha a tauceti körüli bolygórendszernek olyan tagjára bukkanunk, melyen a leszállás a vikingel, az expedíció hazatérésének veszélyeztetése nélkül megoldható, azon felszíni kutatásokat végezzünk. Most pedig felkérem vezető navigátorunkat, Robert Tilt, ismertesse csoportjának munkáját. Mark fiatalsága ellenére bölcsember volt. Tudta, hogy ezek az utolsó percek a legveszélyesebbek. Ha most nem foglalkoztatja embereit, kiki a maga feje szerint kezd gondolkozni fülkéében az útról, az otthonról, és ez veszélyes lehet. Ezért gyűjtött össze bennünket, és mondott el számtalanszor hallott dolgokat. Ezért kívánta a beszámolót tiltöl is. Aki keret nélküli szemüvegét babráva, beszélni kezdett. Feladatom a titánt jelenlegi pályájáról a meghatározott égi koordináták szerinti pályára állítani.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 Az óriás termetű fekete Dév mindig boldogan beszélt szeretet rakétájáról. Most is akkora lélegzetet vett, mintha otthon kezdené kétórás órás előadását hallgatóinak. Dév a kísérleti osztály mellett az űrhajózási Központi Egyetem és Kutatási Intézetek rakétaépítési tanszékén is dolgozott. Mikor húsz évvel ezelőtt a mi intézetünk kapta azt a kitüntető megbízást, hogy a a gyakorlati kidolgozását megvalósítsa, a már korábban megalkotott elméleteken és a szükséges nyersanyagokon kívül semmi más nem állott rendelkezésünkre. Az, hogy a jelzett időpontban Davis, mint minnyájan, még középiskolások sem voltunk, számára mellékes körülmény volt.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 Dév hangja és stílusa kétségbeejtően emlékeztetett hajdani őslény professzoroméra, akinek előadásait már akkor sem tudtam az elkábulás veszélye nélkül hallgatni. Loppa a végig pillantottam társaimon. Amár, Félix, Tenling és Dév két beosztott mérnöke, Andrei Volatov és Takura Omisi lelkesen figyeltek. Jai Singh a rádiósa körmét reszelte. Tilla mennyezetre bámult. Michel és a másik orvos, Valentin Tonó, a hátsó megfigyelőképernyőjére sandítottak. Rajta szemmel láthatóan kisebbedett a hold, utolsó negyedet mutató sarlója. Annak a szorongásnak áruló jeleit kerestem vonásaikon, amit én éreztem. A halálfélelem úgy látszik független attól, hogy köti-e -e az embert az élethez valami. Féltem.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 Sárga ruha van rajta. Karján, sötét-zöld, karkötő. Még nem ismerjük egymást. Véletlenül sodort össze bennünket a tömeg, amely az óra elején hullámverésként csapott fel a pacsorok közé, hogy aztán elcsendesedve az első év első előadásának áhítatával hallgassa a professzor magyarázatát. Kint ragyugó kora ősz van. Csendben állnak a fák. Tűrik, hogy lombjukat színesre fesse az elmúlás. Cserjék gyümölcse piroslik az ösvények fehér betonszalagja mellett. A méh kék égen kis kócos feljú úszik lassan délnek. Ott mocorog bennünk az kezdés felemás keveréke. Ilyenkor venni csak észre, hogy egy évvel megint öregebbek lettünk. A fiatalság ez sokkal inkább számon tartja, mint hinné az ember. Az új tantárgyak, tanárok, társak ezernyi izgalmat és meglepetést ígérnek.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 Léna a bátrabb. Egy reggel újra mellém ül az előadóteremben. És a kezem után nyúl. Ennek a két részes szerkesztési módnak csak egy, hogy úgy mondjam, érzelmi hátránya van. Nincs olyan erős hajtómű, mely ezt a hatalmas tömeget a föld felszínéről a magasba tudná emelni. A titán összeszerelését a világűrben kellett megvalósítanunk, így az emberiség csak képekben vagy a geovízió ernyőjén gyönyörködhet legnagyszerűbb alkotásában, annál is inkább, mivel alkotó részeinek legnagyobb részét holdbeli üzemeink készítették. Ezzel természetesen az összeszerelés során jelentős energia megtakarítást értünk el, hiszen a darabokat csak a hold gravitációs teréből kellett jelenlegi pályájukra juttatni. A titán, mint hatalmas gyűrű fogja körül azt az űrhajót, melyet vikingnek neveztünk el. A viking maga nem egyéb, mint az általánosan használt legjobb, nagyhatósugarú űrhajó típusnak, a CP4-nek speciális továbbfejlesztése. Ezt a típust már közel 30 éve használjuk eredményesen. Szerkezete felépítése technikánk jelenlegi fokán tökéletesnek mondható. Taló ereje bőven elegendő minden bolygó közi feladat megoldására. Miha a titán elkezdi program szerinti keringését a Tauceti körül, a vikinget ugyanúgy használhatjuk, mintha a földről vagy a holdról indulnánk egy Mars vagy Vénusz utazásra.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 És ahogyan az egészet kipróbáltuk már az előkészítés során, igazán semmi kellemetlen nem volt benne. Ha csak az a tudat nem, hogy által szól tíz-tizenöt évet mozdulatlanul, még más él, lélegzik, mozog, szórakozik, dolgozik, vagy a virágzó fák alatt sétál. Mire visszatérünk? A velem egyidőseknek.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 Kinyílt a társalgó egyik ajtaja, és a szállítórakét a parancsnoka dugta be a fejét. Húsz perc múlva megérkezünk. Mindenki felállt, és egyszerre kezdett beszélni. Márk megkönnyebbültem felsóhajtott. Én azt éreztem, mint amikor az intézet gyors liftje szokott zuhanni velem megállás nélkül, a száztizedik emeletről a földszintig. Most kell megmondanom, hogy visszalépek. Talán meg tudom magyarázni, hogy itt nincs semmi keresni valóm. Tévedtem. Gyengeség volt, hogy engedtem Félixnek. A földön akarok élni. Mindegy hogyan. De földet akarok érezni a talpam alatt. Kékeget a fejem fölött. Legjobb lesz, ha egyenesen megmondom. Márk, meg fogja érteni.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 A hirtelen csendben Márk halk hangja súlyosan koppan, pedig csak maga elé mondja. Nézzétek meg jól. Ez víz bennünket egy új világba. Három évtizeden át otthonunk, és lehet, hogy koporsunk is. Nem tudom. Én hiszek ebben az útban. Aki pedig nem. Ujjai szorosan markolták a vállam az nyugodtan mondja meg, mert még nem késő. Senkit nincs jogom marasztalni. Önként jöttünk ide, ugyanúgy el is mehet bárki közülünk. A visszafordulókat csak két dologgal vigasztalhatom. Ha sikerül, olyan útról maradnak le, amilyen nem volt még az emberiség történetében. Ha pedig elpusztulunk, soha emberek nem kaptak nagyszerűbb és drágább sírhelyet, Intett fejével, a most már az egész képernyőt betöltő hatalmas test felé. Csak a hibernátorban kezdtem úgy érezni, hogy márk becsapott. De akkor már kár volt töprengeni rajta. Ling előtt ő volt a társam a két személyes cellában, különben is szégyeltem volna szóba hozni. Csak csodálkozva nézett volna rám, miért nem szóltam idejében. Csendben feküdtünk a matracon. Márszis még egyszer visszajött ellenőrizni a berendezést. Végig kopogtatta, megigazította a tarkómhoz tapadó elektródát. Ez a kis fémlap több mint egy évtizeden át fog parancsolni helyettem annak, ami élni fog a testemből. Link hevedereit szorosnak találta, a kínai túlságosan meghúzta őket, a fejét csúválta. Így nem lesz jó, vigyázni kell ne, hogy valami pangást okozzon a vérkeringésben. A gombócot, ami a torkomat nyomta. Meg kellett próbálnom beszéddel feloldani. Mi van a többiekkel? A parancsnok, Déb és a két navigátor dolgoznak, még a munkájuk tart. Én is csak rájuk várok. Mindenki más már alszik. Milyen illat, állítsam be a szomnifert. Orgona? Jázmin? Róza?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 A száraznak látszó kis csillagásból azonban egyszerre kibújt a romantika. Hosszasan tanácskozott az orvossal, míg végre a hazai virág a jázmin mellett döntött. Ez ellen nekem sem volt kifogásom. Akkor hát, Márszisz pillantása még egyszer figyelmesen körbeszaladt a cellában. Szép álmokat. Kiátrált a fülkéből. Az ajtó nesztelenül csukódott utána.